Sveriges statsminister Olof Palme är död. Han sköts ikväll i centrala Stockholm. Du, är det något skottramar i stan? Eller någon... mm. Ja, de har skjutit en stackare här. Jag tror tunnelgatan vägen. Det började med den så kallade 33-åringen. En lite udda person med högerextrema åsikter som cirklade runt i city under mordkvällen. Han greps, men släpptes snart. När det gäller utredningen eh, i frågan om 33-åringen så var den till en början eh, undermålig. Icke när det gäller arbetsinsatsen utan snarare att utredningen icke var objektiv. Jag har alltså inte att Ola Palme som var svensk statsminister. Och jag hade inget som helst med sakerna att göra. Jag hade inte planerat. Jag Bakom någon slags plan eller, någon, eller någonting sånt heller Ja, nu kommer han i mustaschen Och byggar och ber om en dans Välkommen till Palmemordspodden En podcast om palmemordet Jag heter Johannes Finlauksson At Johabbed på Twitter Följ mig där om ni känner för det och ja det är väl ungefär det, nu är det dags för mig att presentera dagens gäst Eller veckans gäst, beroende på hur man lyssnar på den här podden Cecilia Romstedt, välkommen Tack så mycket Johannes Hur är läget? Det är bra, jag har fått kaffe Du har fått kaffe? <laughs> ja, då är det bra Jag själv dricker vatten här mm. Det är för en en ja. Alla som känner mig vet hur nyttig jag är om det. Vi går väl direkt på formalien, mm. så att man eh, får reda på lite vem du är. Och då är första frågan, namn? Karin Cecilia Ramstedt. Och du valde aldrig mellan Karin och Cecilia själv? Nej, det har jag aldrig valt. Nej. Men mina föräldrar valde att lägga mitt andra namn för mitt första namn. För att vara ja. lite speciella? Precis. Eh, har du några kända alias? Ramstedt. En del av ditt fullständiga namn <laughs> En del av mitt fullständiga namn är också mitt alias, ja. ja. Vi tror att i sådana här komiker kretsar, så kallar de folk mig Ramstedt. Ja, det är lite mer distinkt än att säga Cecilia. Det finns väl andra komiker som heter Cecilia. Ja. Det finns inga andra komiker som heter Ramstedt. Nej. Än så länge. Än så länge finns det inte det? Nej. Kanske kommer. Om han skand skandias skandalsmannen, chefen, blir komiker. Ja, det var någon, han hette Ramstedt. Han heter Ramstedt. Hette han Cecilia? Nej. Men han kanske också bestämmer sig för att bara ta alias ramstads. Ja, det ni var inte släkt? Nej, jag känner inte honom. Det är inte, det är inte du som är det dåliga inflytandet på Skandias skandalchefen? Nej, det är det inte. Och han är inget dåligt inflytande på dig? Heller. Nej, inte, inte vad jag vet. Och när känns ju ja. på? Född? 1976 i Varberg. Trivdes du att växa upp där? Ja, det var så trevligt, tryggt. Trevligt trygt i Varve? Trevligt tryckt i Varve. Jag växte upp i två åker utanför Varve. Hur stort är två åker? Alltså nu är det nog lite större än vad det var då. Alltså för det var lite så ett samhälle under utveckling. Så det var mycket så här unga föräldrar som flyttade dit och byggde hus och Okej. Okay. Så det var så en massa... Byggde upp en idyll? Ja lite. Så alltså, just där vi bodde också så var det verkligen så här. Ungar i samma ålder och alla sprang omkring i varandras trädgårdar och svansade lite skog och lite sånt. Mm. Runt omkring. Så mycket så här ute och leka och ja. sånt. hitta på bus. Vad lekte ni? Väldigt mycket så här dunkjum och sånt. Heter det dunkjum i hela landet? Jag vet inte. Pantjum är det väl också på vissa ställen här. Ja, det. det finns väl varianter med burken och sånt här. Ja, kanske. Men dunkie är ju det officiella. Ja, det är det. Tycker jag. Vi hade såna enorma så dunkie äh, lekar där vi liksom hade så här skitstora områden. Liksom. Ja. <laughs> alltså man kunde så här, springa mellan alla trädgårdar. Alltså det, var, ja. det kunde ta liksom en hel dag. <laughs> Dunkie-långa. <laughs> det, ja, det var väldigt ja. roligt. Istället för Lana så mm. hade man dunkie med. Ja, det jag eh, idag istället för att läka Ja, nej, eh, då, jag har ingen relation till datorer, förrän jag mm. börjar på <laughs> <laughs> det mm. att eh, vad är din sysselsättning? Min sysselsättning är brevbärare, student, komiker. I den ordningen. Ja. Eller i vilken ordning som helst. Inkomstmässigt är det i den ordningen. Inkomstmässigt är det i den ordningen. Ja. <laughs> trivs du med alla de här rollerna? Eh, jo, men det är helt okej. Okay. Ja. ja. Så brevbärare är liksom din brödföda. Student det. är din framtid För du, vad, vad ska du bli när du jag ska blir? gymnasielärare. I ämnena. Sociologi, samhällsvetenskap, filosofi. Sen kommer jag kunna undervisa i psykologi också. För det kan man på gymnasienivå. Ja, så jag har ju de pengarna ah, och okay. det är det att jag inte vara och sen så har jag Alltså jag har läst alldeles för mycket på universitetet Jag är också 20 pengar ifrån Alltså att kunna undervisa i religionsvetenskap Du kommer kunna lära ut allt Jag kommer kunna ha en, en hel gymnasieskola själv <laughs> Låter bra mm? Har du något kriminellt förflutet? Nej, ja jag har väl smättat lite Typ någon chokladbit När man gick på högstadiet Kanske eller mellanstadiet på bergendals i Tvåka, annars är det nog inte så mycket mer. Vill du be om ursäkt till de som äger bergendals i Tvåka? Om det är någon som lyssnar här, bergendals i Tvåka, så ber jag verkligen om ursäkt för jag tror att jag kanske har snappat en chokladbit och ett tugge med paket någon gång. <laughs> och nu är det hundra på det. Jo, alltså jag vet att jag har. Men det är nog, alltså det, det är så få gånger så att jag verkligen kommer ihåg att det är nog typ det mm. jag har gjort för jag, alltså jag är alldeles för nervös för det. Ja. Åka fast. Du är inte hederlig, du vannar vös av det. Ja, egentligen. Hade jag, jag är med så, det är det väl med allting. Alltså, jag tror att folk hade varit mycket mer kriminella om de inte hade haft en om känslan hade... av liksom så här, shit, åka fast nu så är det så jävla jobbigt att man skäms väldigt mycket. Ja. Alltså skamkänslan. Ja, det, är... ja, det kan vara sant att man... Eh... Mm. Man är inte rädd för påföljden så mycket som rädd att bli påkommen med att göra något. Ja, men påföljden är väl också... Alltså påföljden om man blir påkommen är väl också en del. Alltså ja. det är väl där tillhör väl skammen. Alltså, och även om man blir straffad på andra sätt så, så tillhör väl också skammen att bli ja. påkommen att göra någonting som inte är lagligt, antar jag. Och då är väl de som äh, känner lite skam som är mer benägna att bli lite kriminella helt enkelt. Det är ja. nog sällan folk är kriminella och skamfyllda. Nej, kanske inte. Men jag vet inte. Jag vet inte. Ja, det, är, det är psykologi här. Har och sociologi. Och, ja, allt ja. möjligt. Hela Ramstads eh, expertisområden. Ja, exakt. Men vi kan ju inte svara på det. Ja. Um, men annars är du helt eh, fläckfri. Ja. Har du aldrig varit i kontakt med polis? Polisväsende eller, nej, eller sådana saker Nej aldrig Jag är Som vittne men aldrig liksom Vad var du vittning för Jag sak? var till, äh, vittne i ett misshandelsfall Och då satt du i rättssalen och vittnade mm. Eller var du bara till polisen Nej i, i rättssalen okay. Och så cool. hos polisen först men, ja. Hur kändes det? Eh, det, lite, det Det var lite konstigt, mm. Det var lite konstigt Var det folk du kände Nej Nej då är det lite bekvämare skulle jag tro Att man bara kommer dit, jag är ja. vittne, man går bara in i det Ja, jo men på något sätt är det väl det kanske Det är lite, lite, lite jobbigt Med tanke på att det var mm, Våld inom hemmet Dessutom Aha, okay. så Det hade kanske varit lite jobbigt om det var två människor jag kände ja, mm. ja, det är klart Om du skulle dela in dig själv Är du en ensam galning Eller en del av en konspiration Alltså, nu har jag ju lyssnat på det här va? innan. Ja. Och, alltså, skulle ju, det är ju jävligt mycket sexigare <går> om man skulle begå ett mod att vara en del av en konspiration. Är det sexigare? Ja, men det är väl ändå lite så här att man är lite så här smart, man liksom sätter sig ner med ett gäng och bara kommer på världens bästa plan. Ja, det är ju klart. Men du är ju också, du är ju inte solartist på samma sätt. Nej, nej det är jag inte. Ehm... Uh... Se ensamma galningar är väl sexiga på det sättet att de känns farligare? Ja, Och det är väl sexigt ibland? Ja, det kanske också är sexigt. Men hur känner du själv i, i livet? Är du del av grupperingar ofta eller är du, jobbar du själv? Nej, men jag är väl oftast del av Okej. Okay. Så att jag, tror, jag tror på den här konspirationen. Du är en del av konspirationen? Ja, jag tror faktiskt det. Ja. Men då kanske vi ska gå över till... En av huvudpersonerna i denna podden. Förutom dig själv och förutom ett spår som vi kommer till alldeles strax. Mm. Men Olof Palme. Mm. Och då ställer jag frågan. Cecilia Ramstedt, var befann du dig natten mellan den sista februari och 1 mars 1986? Det ska jag tala om för dig, Hörnes. Då satt jag i en bil med Oj. mina föräldrar på väg upp till Vemdalen. Ja. Var jag... sportlov? Ja, det ja. var det nog faktiskt Vi skulle, vi skulle åka till Vemdal och åka skidor Med en annan familj ja. Så precis vi satt oss i bilen Och detta var kanske vid fyra Så fick vi reda på då att Oda på Palma och skjut. Fyra på morgon. Ja Oj, vad tidiga ni var De flesta fick ju vänta på morgonsändningarna På radio och tv Men ni var precis i tiden som ni var bland de första Som fick höra det Ja, förmodligen Ja, jag kanske klockan fyra. Jag vet inte exakt vad det var. Men det var på var, där uh, Hur gammal var du då? Alltså jag, hade, uh, jag är ju född 76. Så jag skulle mm. Alltså jag hade precis fyllt nio för jag fyllde så sent på det. Så var nio år gammal? Ja. Mm. Då minns du detta ganska tydligt kanske? Ja, det gör jag faktiskt. Hur var stämningen i bilden? Den var hemsk. Uh. Det, var jätte, det var jättehemskt uh, mm. också för att... Alltså som barn har man inte riktigt den relationen eller att... Eller, eller kanske den här respekten heller liksom, Att man kan tänka att, att eh, oj Eller man förstår ju att någonting som att det är hemskt och så. Men ja. det var ju också väldigt tråkigt Att sitta och lyssna på bara nyheter Och sorg och musik ja, ja. i tio timmar Och mina föräldrar Är liksom Gamla sossar alltså jag, tror jag, alltså, jag vet i alla fall att mamma aldrig Någonsin röstat på något annat parti Alltså när hon började rösta Det, det grät ju bilen och sånt ja. Så alltså, det var ju verkligen så här. Jättesorglig stämning liksom och... Hur många var ni i bilen? Vi var fem, det var jag och mam Jag, mamma, och pappa och mina två bröder mm. Mm. Och Hur gamla var bröderna? Alltså Tobias var ju då Det är min lillebror I fyraåringar så han var fem mm. Och min storebror var elva Okej okay. Så för oss var Vi... det kanske inte så kul <laughs> Men hade du typ så här ett, ett kassettband med style som du ville smyga in och spela? Ja men, ja, men förmodligen, vill man ju göra det liksom, ja. eller, eller jag får lyssna på något annat. Hade du någon musikfavorit Åh oh, herregud, ja men det var säkert, uh... men jag fan jag slog Karola igenom. Jo men det kan ha varit i den svängen. Ja men det var säkert något sånt. Ja, du gillar henne? Jag gillade kanoner skit mycket. Okay. <laughs> Jag träffade henne när hon, hon var ute på någon sommarturné med främling. Uh -huh. Ja, ja. Var det en stor upplevelse i ditt liv? Ja, det var. Jag, när jag var liten var det verkligen ja. en stor upplevelse. Nu tycker jag ju mest att hon är en, en fruktansett galen människa. Ja. Eller verkar vara, jag känner inte henne. Men hur vad gav hon för intryck när du träffade henne? Ja, hon var väldigt rar liksom. Vi var ju barn. Ja. Så att, du tyckte bara att hon var lite häftig kanske. Jag vet inte. Ja, hon var väl... Jag har svårt sätter mig in i det. Men hon måste ju vara... Även om hon var... Melodifestivalvinnare och Klämscheck. Mm. Så det fanns ju inte så många och Så det måste ju ändå ha varit hot shit. Ja, ja. Också, så liksom. Hon var skitstor. Ja, att det... hon var någon ja. stor förstå jag, men att hon också var lite häftig. För ja, ja, ja, ja. Hon var ja. jättehäftig. När vände dina tankar om Karola? Ja. <laughs> Åh oh, gud, när kan det ha varit? Det var, man, det man, var man, också du... jättelångvarigt. Ja. <laughs> du hade kommit över. Sen det... kom det ju andra så heta tyster som Roxette. Jag ja, lite satt också. Ja. ja, just. Men eh, då präglade det präglade i första hand bilresor. Ja, men det gjorde det. Och, och faktiskt hela den veckan. För att det var ju väldigt liksom. Det, alltså allting som på radion var ju liksom. Alla program var ju inställda. Alltså det var ja. ju bara. De pratade bara om detta och, spela sorgmusik. och sen så sen så var det ju nästan resten av veckan också som jag minns det. Liksom, att det var ju. Alltså folk var ju tillstånd ja, liksom. Men det är så tråkigt också med de här nyhetssändningarna För de har ju inget nytt att berätta Nej då har ju inte det Det är som, alltså efter F september och sådär Så var det ändå ändå här, där hände lite nya grejer och, mm. och sådär Man vill ju att det ska komma en stor nyhet varje dag Men här var det ju Det var ju Hans Holmere tillsatt som, Det var sådana ned alltså. ja. Men det hände ju inte mycket där han satt och bevade den här revolven. <laughs> <laughs> Han satt och hängades på fingret. Den här revolven som i uh, En pilgrims död av GV också inblandad i mordet tror jag. Ja just Att det är den som används. Ja just det. Jag är inte helt hundra på uh, om det är så i tv-serien också men i böckerna var det så. Ja, ja men uh, uh, jag tänkte på det när jag såg tv-serien faktiskt. Där i slutet när de... Uh... Nu spoilar vi ju uh, En pilgrims död för de som inte har lyssnat så spola fram om ni inte sett den. <laughs> Det är tänkt på det i boken. Är det verkligen så att den sitter i, i Sabatins lampa? Att den sitter där, Men den sitter ju där. I, det är den sista, den sista bilden liksom, i själva. Det minns jag faktiskt inte så det är i boken. Men eh, du sa att din mamma var Sosse. Mm. Din pappa. Ja, men han har, han har nog kanske. Nu jag jag tror jag han, han är en sån som inte säger vad han röstar på. Men jag tror jag har fått för mig att han är med nu Apoteken nu men ja. alltså det är ju inte ett så jäkla stort hopp liksom Nej, är i gamla gamla sossar, liksom och uppvuxna i gamla liksom, socialdemokratiska hem Vad liksom, så Börde du själv för syn på Palme på den tiden? Men han var väl liksom så här uh, han som styrde landet. Farbror som bestämde. Farbror som bestämde, ja, precis. Ja. Men präglade det någonsin uh, så här lekarna där i skogen och sådana grejer? Palmemodet. Palmemodet. Jag hade ju en kompis Malin men jag hade ju eh, Någon slags eh, såhär, Lite så detektiv eh, Dyr Och det visade att uh -huh. gick runt och letade Spår i sina alltså, så konstigt det, bara, det här är ett fotspår alltså, det, det är ju bara barns liv uh -huh. alltså, Det är helt alltså, skojigt Alltså vi fattade jag tänkte att vi inte hade någonting med pangmodet att göra, ah, no. men, men man, vi lekte ändå. Vi låtsades att vi hade det. Okej, okay. Snik i spår och tänkte... Vi letade spår och Tänk om vi hittar en kurd. <laughs> ja, en kurd. Ja, det var precis det vi tänkte. <laughs> Nej, jag tror jag vi jag jag hade en, någon sån här konstig teori... Alltså det var någonting med, med någon slags trollliknande väsen som hade, alltså det var, jag kommer inte riktigt ihåg. det hade hjälpt alltså skrivit en bok. Men det var, det var väldigt roligt, men det var helt osärolikt. Alltså. Ja. Det var ju bara som vi hittade på. Men det var, ni skrev alltså en bok? Ja, ja alltså jag tror att hon har kvar det. Om eh, specifikt palmemordet eller om ett väsen som gjorde allt möjligt? Nej, ja, ja, alltså det utvecklades nog till att vara någonting, eh, någon sån som en sagoberättelse. Liksom. Men utgick från palmemordet? Ja, vi utgick från palmemordet. Du är alltså en av, en av många som skrev en bok om palmemordet? Ja, det är jag. Den borde ju eh, tas fram i ljuset. Ja, det är ju det som är så synd, men eh, och, och mot all Malin torsan som bodde i två vid den här tiden... Eh, Hör det här och har kvar den boken så hade det varit intressant om jag fick ta del av den. Hör av dig Malin Thorsson. Det är ingen du känner idag? Nej det är det inte. Ni är inte Facebook-vänner? Nej alltså, jag fick ingen aning. Vad gör det överhuvudtaget? Men skriver böcker om palm. Hon kanske skriver på böcker om Palmen. Jag har inte kollat om hon är namnet och privatpalmen <laughs> kanske. Men då kanske vi ska gå över till eh, veckans spår. Ja. Och vilken spår är ingen mindre än 33-åringen. Yes! Victor Gunnarsson. Victor Gunnarsson som var hans eh, mer folkbokföringsmässiga namn. 33-åringen är hans alias. Precis, han har ju tydligt alias. Ja. Det är helt konstigt med den här eh, eh, års-aliasen. Ja, visst För att det. om eh, ett halvår senare så kan han ju vara den nu 34-årige ja. och så står det ändå 33-åringen i rubriken för att ja. det sa han är känd. Liksom. Ja. Um, men han heter alltså, alltså Viktor Gunnarsson. Mm. Vad vet du om honom? Vad vi vet om honom är ju att han var en högerextrem man som verkar ha levat ett bråkigt liv och ja. verkar vara en, ganska mycket av en mycket man och och Ja, jag läste faktiskt en Detta var från en en site på internet. <laughs> ja, det finns många sådana Det finns många såna och en en källa så god som någon, en på internet ja, ja, när man, när man vill säkert palmemodet så är det svårt ja, att värdera ja. men äh, jag tycker det är så roligt att äh, personen från Victor Gunnarssons bekantskapskrets beskrev honom som citat, snäll, ofarlig lättledd, levde i en egen verklighet ja. fantiserande, sjukligt ljugande monodepressiv etc och ja. jag tycker det är så härlig beskrivning för det börjar så, så trevligt ja. snäll, snäll ja. Tack. De börjar med snäll och sen slutar det med, med, med sjukligt attra, ljugande ja. och monodepressiv. Ja, men han verkar ha varit en, en, en komplex människa. <laughs> en sammansatt person. Ja, ja, verkligen. Men han var också medlem i EAP. Ja, Europeiska Arbetarpartiet som ja. ska väl vara lite fascistoit mm. och vara och... palmöfientliga. Ja, Specifikt. och han, han uttryckte väldigt, själv ett väldigt starkt på med hat och sådär. På ja. de här barer och och inför sina vänner och sådär. Ja. Och var det allt de om så befann han sig väl även runt i kring mordplatsen vid, vid, vid den här tidpunkten. Ja, han satt väl på ett café mm. som hette Café Moncherie, tror jag det var. <laughs> okay. Det är så de fick in tips om honom. Mm. Att han satt där och pratade om eh, sitt palmhatt. Mm. Och jag vet inte om han ska ha sagt att han skulle mörda Olof Palme. Jo, men han har ju det är ju det som är grejen. Att han har ju sagt det innan. Och han har ju också enligt vissa vittnesmål har sagt att han har gjort det efteråt. Liksom, ja. på det. Men eh, om man tar det då i beaktning hans komplexa personlighet. Ja. så kanske det är. Ja, det är inte helt litet. Han, han ska också sagt, läste jag någonstans, att han var CIA-agent och att han eh, eh, stred i eh, Vietnam. Mm, ja, just det. Vilket inte stämmer rent tidsmässigt för att han hade väl. Eh, Nej, och framförallt så, så om man bara kollar upp liksom hans militärtjänstgöring så gjorde han i vapenfri tjänst. Ja, så att det är ganska konstigt om man skulle... <laughs> Men han var, var en vapensamlare också? Eller han hade vapen? Han har, Alltså de gjorde husrandsaker hos honom. Alltså han, för han blev ju alltså häktad. Ja. Um, han satt häktad uh, i tre veckor, tror jag. Ja. Alltså ja, han, fick denna... skad, han fick högst skadestånd, det vet jag, hundratusen eller så uh, yeah. Som var ju väldigt högt på den tiden. Alltså täckt jag tror det var typ mellan 7 mars och 11 april, något sånt. För dem det då ju de husansakarna och hittade då ett vapen. Uh. Uh, men det var ju inte ett vapen som ska bli det... överens med. med, med det, det var en slangbälla. Allt, ja, typ. <laughs> vi hittade en armbåst här. <laughs> Exakt, vi, vi skickade till till tekniska... Nej men, nej, men det var väl ett skjutvapen. Men det, det var ja. liksom inte ett sant skjutvapen som hade använts vid palmordet. Det var en annan liksom, modell. Så att, eh, det stämde inte överens. Och att de också hade hittat. För att, eh, han stämde väl ganska väl in på signalementet. Förutom ja. att han hade på sig den kvällen en... Eh, alltså det beskrivs ju... I många vittnesmål har jag sagt att, att mördaren hade en blå täckjacka. Ja. Men han hade en, en längre rock en parkas en parkas precis ja. den, och den var nästan knällång liksom. ja. men den hittar man något spår på som ja. man trodde kunde vara <coughs> i stor men man kunde inte man sätta... kunde inte härleda det till till Som nej, nej. En man så... inte har i sig men man att de kan härleda det från, typ, från Vad man hittar på makarna och kanske ja. eller någonting så borde det kunna ha. Ja idag så hade man nog lätt kunnat göra det och i CSI ja Nej, här är hade man lätt konnoterat Då hade Viktor som varit med Som den här i början, som man tror det är, Och sen visar, ja. visar Krutspåren att det inte kan vara han ja. Men jag tyckte det var, var roligt också När jag läste att han När de tipsade om honom, de här som satt På, på det här kaféet När han spydde ut sitt palmahat Att de sen kunde tipsa om så specifikt Om honom, var att han hade gett dem Sitt visitkort <laughs> Jag tror det stod Vic G Eller Vic G <laughs> eh, Och det är ju så jävla rolig tanke Om han tänkt Mördor på redan Eller om mm. han då bara råkar göra det Att han samma kväll ger ut sitt visitkort <laughs> ja. Då är han inte den smidigaste Nej, eh, det är jag verkligen inte Men eh, ja, Han satt ju alltså då eh, Häktad som du gör, ett, mm. ett par tag Och det var ju mycket som stämde in Ja, det var ju det. Eh, och han var väl egentligen eh, aktuell fram att de haft för Krist Pettersson. Alltså de telefoner avlyssnade av honom i, i omgångar och sånt efteråt det mm. var ganska länge. Alltså en bra bit in på 1987 alltså. De, de avlyssnade för att kolla om eh, något tyder på att han var kurd. Ja, kanske. För då de har de var burit in honom direkt. Om han ringde till folk och pratade om bröllop. Eller skolar frösten. Ja exakt. Men han är också ganska lik. Alltså, man kollar på honom, alltså, han, han är ju inte helt olik i Pettersson. Alltså, Speciellt Kristoffer Petterssons mustachperiod. Ja, ja, ja att ja, han, absolut, är väldigt, ja. Ja, han är ju väldigt mustaprydlig Viktor Gunnarsson. Jag har en oerhört enät mustagen. Riktig, ja, ja. riktig 80-talsmistach. Yep. Eh, eller 70-talet, det kan jag till och med, Men 80-tal. Ja. Ja, han känns som att han. Han med mustaschen mm. Hade kunnat vara ett tredje alias för Ja, <laughs> mustaschemannen Victor Gunnarsson, 33-åringen, han med mustaschen mm. Och sen hade han ju Vissa är ju väldigt övertygade om att det är han fortfarande ja, ja, men det är ju det att uh, ja, ja. Speciellt en man väl Som är, uh, var förhörsledare Japp yep. Och uh, Börje Wiengren heter han Ja Och du har läst hans bok Jag har läst hans bok, ja Var den bra? Alltså, jag hade ju en period för ganska länge sedan, eh, eller det var tio år sedan, eh, där jag eh, bara fick för mig att jag skulle typ, knarka alla böcker som fanns liksom, om halvmordet. Eh, vilket var väldigt intressant. Alltså, jag verkligen läste. Alltså det var det enda jag gjorde Typ på min ledare tid Och ja den var Alltså man blir ju lite så här, lite så lite här, Shit, alltså det är ändå ganska övertygande Det är ju väldigt, alltså de här är ju väldigt dedikerade människor som, ja. som skriver om sina spår liksom. Alltså det är ganska många som har då varit inblandade i Utredningar, liksom hansa av har ju till exempel skrivit en bok Och, så. Ja. och man blir ju väldigt såhär att ta mig fan alltså, Men sen får man ju ändå men det, nu är jag inte så påläst på Victor Nej. Gunnarsson mer än eh, lite googlingar och lite gamla mm. artiklar och sånt här. Mm. Och jag har hittat artiklar med den här förhörsledaren som är då så väldigt säker. Mm. Men det står aldrig riktigt varför han är så säker. med att de här indicierna han har sagt och att han är säker på att han ljög väldigt mycket i förhöret. ja. Men det kan han ju gjort ändå Ja jag vet, alltså, det, är ju, det är ju det som är äh, grejen alltså, det, alltså han skriver ju väldigt, väldigt mycket om det här liksom, Att äh, ja han kanske inte stämde in helt på vittnesmålen Alltså vad vi, typ, ja. med kläder och sånt Men det kan, man kan inte lita på vittnen på det sättet Nej. Alltså, du vet, när det är en liksom, traumas som Man har sett någon i några få sekunder så, ja. så skulle de lika gärna kunna se ut som dittenblatten och sådär Alltså det är ju sant och det är ett bra case mm. Om man sen skulle ha något handfast bevis också ja. Men vad jag fattar så finns det väl inte Det finns ju det här uttalade palmahatet Och ja. att han var där i trakten Och ja. att han jäger en massa Ja <laughs> det, Alltså det finns ju bara indiser. Det, ja. det är det som är Så det är svårt liksom varför De, är, eh, de som är säkra på eh, Viktor Gunnarsson mm. Varför de är mer säkra på honom än Kristoffer För det är ungefär samma grejer. Mm. De fanns, befann sig i närheten. Ska ha sagt till folk i bekantskapsskatter att de har gjort det. Mm. För det skulle han ha sagt då i efterhand. Victor Gunnarsson. Ja, han, för han flyttade ju. Alltså han, han fick ju så skadestånd och stämde också i tidningen arbetet. För att de hade liksom publicerat mm. eh, lite samma som 35-åringen Manna lind. Ja, och det ja. är ju alltså publicerat med namn och bild i tidningen. Fast med den här skillnaden att 33-ången att inte ställde upp i TV3. Efteråt, nej. Det var efter han frisläppt som, som 35-ången gjorde efter Nä. anna Lind. Så jag tror, jag tror det var min domskäl till att han inte fick så stort skadestånd mm. 35 För att mm. han hade själv sökt sig till media efteråt och nog fått ganska bra betalt där också. Ja. Men det var så konstig grej 35 efter anna Lind, att han bara sa: Det var så uppenbart att nu är man i tv och får typ. 200 papp av Robert Aschberg. ja. Och så var det bara det i så sett Nu har ja. han, nu är han i tv titta på honom <laughs> Han får betalt Ni tittar, alla är nöjda Han var ju också en komplex person ja. Kan man säga Han, han bodde ju eh, i Lundetag Han bodde i Lundet och jag. jag har några kompisar Som var lite halvbekanta med honom Och honom, jag var John De känner honom, som han mm. hade lite olika ja. Alias han gick också ja, Han var känner... lite komplex också, jag vet att han eh, detta kanske är att hänga ut honom på något vis Och det ska man ju inte göra, det är ju dumt För att han var ju oskyldig till i alla fall ministermord mm. Men eh, att han åkte dit För något annat brott, någon misshandel Något år senare okay. Och då var det bara en notis i Sydsvenskan Där det var så här 36-åriga <laughs> <man. laughs> 36-åriga? <laughs> ja. Och det var väldigt lite notis Och det var bara så för att någon kompisar till mig Visste vem så var sånt här, Vem tror du den här 36-åriga mannen <laughs> Så det är ganska roligt ja. på de här äh, åldersmänniskorna ja. Men det är så här, om det skulle till exempel komma fram en, Om det skulle vara något nytt brott Och det skulle vara en 33-åring som, 33 som är äh, Misstänkt där Så måste det ju vara liksom 33-åringen två Eller Ja 33 och eller något. Det måste vara mer specifikt liksom, ja. Om man ska jobba med sådana namn Ja det är kanske då man lägger till så här 33-åringen ja. <laughs> Algas mustagemannen <laughs> Men eh, jag just att han flyttade till USA sådär. Ja men han flyttade till USA Alltså han stämde, fick ju skadestånd av arbetet också Och så flyttade han till USA Arbetet för de som inte minns En eh, konkurrent till Sidsvenskan mm. Som är ju den stora tidningen här nere I Skåne mm. Och som eh, ja, dog tidningsdöden mm. Ja det var, det var ju så Rättegång och sånt här i, i ah, okay. mm. Men var det ju konstigt att en morgontidning Var de som eh, var mest eh... Ja jag har överhuvudtaget och publicerat med namn och bild. Ja. Då känns det lite så här. Nu känns det mer som att det är något mer vanligt förekommande. Ja, precis. Ja. Men, Men ja, då, då flyttade han till USA. Och där, så han har ju också en ganska spännande, spännande avslut på sitt liv. Ja, det är ju det som gör det också lite så där, liksom som uppgjort för äh, konspirationsteorier. För att han ja. blev ju alltså då mördad 1993. Ja. På ett ganska så här brutalt sätt också såhär torterad, alltså torterad Oj, och, det så? och så skjuten i huvudet Två gånger Aha. Av en Eller den som är fälld för mordet är I alla fall Man måste komma med sådana inlägg När det handlar om oh ja, ja, ja, nej För, för, för att, att det... annars så kommer folk som tror andra saker säga emot Men den som är fälld för mordet är en polisman va? Ja han heter L.C. Underwood Ja det är också ett så jävla bra namn. Alltså folk har så bra namn. Ni kanske inte är Viktor Gunnarsson och Nej. Christer Pettersson. Men amerikaner som dyker upp i palmemodet har mm. så bra namn. Det var någon för eh, när vi snackade CIA:s Chip Tatum tror jag det var då. Oh. Det var ju ett coolt CIA-namn. Och Nej. här då. Var är Lee Underwood. Okay. Eller något sånt där. Ja, oh, vad fan. Jag kommer inte ihåg vad det är. Nej, inte Lee. Han heter något annat. Så inte, nu ska jag säga här. Ja, jag hittade det här i mina papper. LaMont. Ja LaMont heter han ju. LaMont C Underwood. <laughs> ja. Jag trodde det heter typ LaMont Clarence eller LaMont något. Clarence Underwood. <laughs> typ något sådär. Han han låter ju som att han Klackston nu. Klackston är det. Ja. LaMont Klackston Underwood. <laughs> Vilket jävla namn. Han låter perfekt för en film där eh, den andra har en sån mustak som Victor Gunnar mm, Precis. Att att det är liksom något Cheft liknande. Fan, har det inte gjort sin film om detta? Om Viktor Gunnarsson och uh, polis... Det vet jag inte. Jag vet att det har gjorts en, uh, i något sådant här amerikanskt uh, tv-format. Där de gör ju jättemånga avsnitt per säsong ja. om olika mord. Om olika mord, ja. Men något, och då tar snart, de upp ja. dem. Ja. Mm, det är det jag fan är. För det är ju en jättebra bra story. Det är... Det... Lånar sig till konspirationen Alltså in i helvete Ja jag visst gör det det liksom Och det finns ju vissa Alltså bland annat så har ju han eh, eh, eh, eh, Anders Leopold Journalisten Som visst, har också en väldigt intressant Hemsida som heter Leopold Leopoldrapport Det är ett länktips Om ni vill läsa mycket om palmområdet Ja det är väldigt mycket om palmområdet Om ni gillar stilren design så är det inte sajten för er Nej och, och det visar ju också på liksom Hur också lite hur galna människor blir liksom, För att mm. han är ju ändå Alltså han hade ju varit journalist I 16 år Eller typ mm. 20 år När detta hände Och har liksom helt bara gått in i Alltså bara snöat in i Pannemodet känns som att han mm. har suttit med detta Sen dess liksom det är ju en bra story, palmemordet. Ja, det är en superbra story, men det är också sådär... Jag undrar om det finns folk som har gått in för palmemordet, lagt ett par år och sen tänkt, nej, nu släpper jag det här. Och sen gått vidare. Nej, för det, nej, det, det, det, det känns ju som nej. att folk bara så här förlorar hela sig, typ sitt arbete, ja. <laughs> sin familj. Alltså det, det vet jag inte om han har gjort det. Nej. Men det känns lite som en sån grej, att folk blir helt jag bananas på det ja. <laughs> liksom. Men det är som han eh, har Gunnar Valle är väl också den här eh, som är kanske den mest seriös av eh, han kallas väl privatspanare ibland men mm. att han, han har ju skrivit böcker och så här, men han verkar vara den som är mest så här har ett ordnat eh, liv jobbar med detta ja. men bara Få ta emot, det var han som fick ta emot Mail från Eva Rousing Om att hennes värfar <laughs> Skulle ha legat bakom mordet Så att de måste ju, de som jobbar med det här Och där folk känner till att de är Privatsvånare, de måste ju Få nya tips Hela tiden, de måste gräva ner sig liksom. Ja, ja nej, det är ju, alltså de har ju eller, Jag vet inte om det är så fortfarande Men när jag höll på att läsa Alla de här fanböckerna så läste jag Någonstans, kanske på internet. Nu är vi där igen. Nu är att de har så här eh, träffar på Ålands kryssning, alla som är så privatspanare Typ hyr en hel båt och bara så här. Och, och åker en kryssning och bara diskuterar sina olika teorier. Det är roligt att tänka att det fyller hela båten också. Ja. Att det är bara allmänt och det är helt smockat Då hade man velat ha en flyga på väggen. Ja. Bara, jag vet inte hur många som går på en Ålands båt. Vad ska vi säga? Nej, det kanske inte bara är det. Men det hade varit roligt om det, det. Hade varit roligt om det bara var liksom 2000... 2000 eh, privatståndare. 2000 män. I, i 50-90 till, till års ålder. Ja. Som dansar till Carola. Mm. Och Looptroop, mm. kanske. Men ja, den, här, ja. alltså, den här bra storyn, då, att han blev skjuten... Mm i USA. Och det påstås då att eh, svartsjuka dama, att han mm. hade varit otrogen med den här polisens Nej, eh, jag, jag, jag, jag tror att de hade varit gift då. Så, alltså, jag tror att de var otrogen. Jag tror att han, han hade en tjej som hade varit gift. Och så var han eh, svartsjuk den här man, ex-mannen. Och så sköt han hennes morsa och, och, och eh, Victor Gunnarsson då. Aha, okay. som var den här kvinnans nya man. Trist för Viktor Gunnarsson. Ja, trist för Victor Gunnarsson. Men det är ju också blivit en sån, ett upplägg för att det skulle, bli, att det skulle ha med palmemodet att göra. Och, att, ja, eh, precis. och det stämmer ju med andra konspirationsteorier som att till exempel eh, efter John F. Kennedy, Lee Harvey Oswald, ja, att just, han eh, att han är en patsy. Liksom, att ja, han men precis. Är, eh, det är ju det som det är ju det bland annat... Eh, att de här som råkar bli mördade Men nu, nu blir Victor Gunnarsson mördad så långt efteråt Så det känns så orimligt att, att om någon vill göra sig av med honom För att han inte ska challa på vem som egentligen ligger bakom Ja Så är det är så orimligt att de inte gör det mycket tidigare ja. Nej men en, enligt så här Anders Leopold Så är det ju en, en sån konspiration Mellan CIA Och de har ju hållit i liksom tråden mm. då Och ser det så här eller? Nej, är det han som har fri med Jag tror, jag läste om För det är den kineska underrättelsetjänsten och eh, vilka var det mer? Och sydafrikanska underrättelsetjänsten. Ja, just Och så de bara så här han är någon slags liksom patsy då. Ja. Eh, och det finns ju då, alltså han skulle då ha skrikit ut den här eh, rättegången mot eh, tidningen Arbetet att bara så här. jag är bara en såhär liten bricka i spel eller typ så här. Jag vet inte, det är, jag har bara läst det där liksom. mm. att han skulle ha liksom skrikit ut det då. Ja, man skulle nästan vilja prata med, med journalister och folk som var på plats på den här rättegången, om de lever idag. Ja, men typ jag om idag. alla de har dött mystiska döden så, mm. så det kanske det ligger något bakom. Jag menar att han bara skulle vara en liten, liten del då, den här mm. organisationen som CIA skulle ha styrt upp för att mörda Palme Fast det är konstigt också om han skulle vara friad från, eller i alla fall frisläppt och inte åtalad för mm. palmemordet. Att han då stämmer arbetet mm. och att han på den rättegången drar in sig själv i mordet igen. Ja, Det låter ju inte helt det är, logiskt. Det är inte logiskt, men som sagt, han hade ju en komplex personlighet, ja. så man vet inte. Men, också, men äh, den här Anders Eavall har ju också äh, gått med i den här organisationen som gör allt för att fria Underwood då från mordet på... Ja, det har jag hört också att det finns en kampanj då för att den här Lamont mm. Underwood ska bli frikänd Är den här teorin som Underwood själv för fram då att han har mördats av säkerhetstjänst? Victor Gunnarsson Alltså jag vet inte riktigt vad han säger Men de säger i alla fall att det liksom inte Alltså eftersom han Han är ju liksom då en före detta polis i eh, den här organisationen och varför skulle, Han har aldrig gjort någonting sånt innan Och varför liksom, skulle han göra något sånt nu alltså, Han har aldrig Någonsin tidigare Varit sjukligt svartsjuk på sin exfrus Nya man Nej exakt, en, <laughs> ja, exakt Varför skulle han då göra det denna gången Ja exakt så det är helt rimligt Ja Nej men det är väl en så här, konspiration också. Vi är ju, har ju tagit in i detta att, att det, är, det är så himla märkligt att så här, för att rätta rikspolischefen tror jag hans Ulvebro befann sig i North Carolina det där det här mordet skedde <laughs> under tiden när de hittade honom då. Liksom, att det skulle vara jag vet inte vad det skulle ha med saken att göra men att det är typ en chans på 10 miljoner att det skulle, att, att ja. det skulle hända. Liksom. Men det är intressant med så. Här. Saker som man tror kan antingen vara en slump mm. och det kan det ju vara eller så är det skumt som då eh, det ju är. Men samtidigt det finns ingen anledning för honom att misstänka att göra sig själv mer om han skulle vara inblandad. Nej. Håll dig hemma medan detta yeah. sker. Om det inte är han då som utför mordet det, då är det jävlar en bra story. Ja. Men sen finns det också någon konspiration eh, grej som du sa om Rotary som är ganska <gär> som att de skulle vara eller att de är så här the puppet masters of the world och styr ja. alla regeringar i hela världen liksom. Är det Rotary? Är det inte frimurarna? Mm. Jag får för mig att frimurarna är de som folk tror styr. Jo, frimurarna är det. Ja, det ja, är det. Ja, just det. Mm. Att de styr hela världens regering i stort sett. Mm. Eh, och sen Alltså om man ska gotta ner sig I de här konspirationerna så är det så många olika Det är frimurna som styr Och sen är det eh, Skull and Bones Som är någon gammal studentklubb Som George Bush och John Kerry yeah. var med Bland annat okay. Och så är det Bilderberggruppen Som ju mm. finns på riktigt yeah. Som är något stort möte varje år Med, med mäktiga människor mm. Som konspirationsteoretikerna Väl menar ja, Beslutar om hur saker i världen ska, ska ske Och sen får regeringarna bara ta det liksom. Men, Och då tror jag teorin är det väl att frimurarna är de som styr där också ja. Och sen finns det ju rymdödlor det ju, när, när man går ett steg till ja. så, är ju, så är det ju nästa steg att det är rymdödlor. <laughs> Okej, okay. så ska vara ha likt Victor Gunnarsson. <laughs> ja. De har då några steg ner mellan, mellan rymdödlorna och, och Victor Gunnarsson. Ja. Det finns ju flera led av olika... Det finns en hierarki. Ja, Nej men eh, beviset för att Det då skulle vara frimurarna är eh, Tydligen då att de skulle ha lämnat Alltså på sättet som hade lämnat Viktor Gunnarsson på var liksom att Han var helt naken, alltså han hittade ute på ett fält, mm. så här skjuten i huvudet liksom och torterad mm. Men då hade han, han var helt naken Förutom att han hade då eh, klockan På armen och mm. en ring Och då skulle det bevisa att det var frimurarna för att de hade Lämnat kvar det för att säga att eh, Eh, eh, tiden är ute Med <laughs> att han skulle ha klockan på sig Och att cirkeln och du... är sluten Ska vara Oj. till För att han hade den ringen på sig Tiden är ute och cirkeln är sluten ja. eh, Jag börjar tro på det här nu Ja Mm. Alltså, det Alltså. För bra. Och liksom han var helt naken, inte körkort, inga idan, ingenting fanns liksom, Bara detta. Och då skulle det vara då. Alltså att de skulle ha tysat honom då för att. Och, och liksom dragit ut vilka mer han hade berättat detta för liksom ja. genom att titta honom. Och sen skulle de då ha lämnat honom för att säga någonting då. När var det han mördades då? 93. Det är, du är inte så långt efter. efter alltså. Nej, det är sant. Vi kan nog vara det Jag börjar tro på det mer jag menar. Ja. Ju längre den här podden kommer pågå desto mer kommer det bli de här... Ja, det blir mer och mer creepy bananas. <laughs> ja. vi, måste, vi måste ta det till nästa steg hela tiden. Mm. Jag får akta mig så jag inte blir som de här privatspanorna. Att sista avsnittet <laughs> är bara jag som sitter och, och skriker om sanningen. <laughs> om rimdödlor. <laughs> det finns faktiskt väldigt roligt eh, klipp. Och då var när Louis C.K., eh, såklart, kanske världens just nu bästa komiker... Var med i ett radioprogram som heter Open Anthony mm. Och så var han där bara och hängde en, en morgon liksom, Ett morgonprogram Fast Lite här, eh, lite roligt morgonprogram Och de hade en intervju med Donald Rumsfeldt Om hans nya bok mm. Och det Louis C.K. gör Är att han frågar Donald Rumsfeldt om han är en rymdaödlar <laughs> Och om han någonsin Har smakat på mänskligt kött och det roliga med den här intervjun Den finns då på Youtube i eh, långformat Den pågår några timmar Jag söker på Donald Rumsfeldt Lizard Louis så man det. Och det roliga är att Donald Rumsfeldt Förnekar aldrig Och det är därför Louis EK, bara hänger kvar vid att Om man bara vill säga Om man bara säger att han inte är det Så kan jag släppa det Men han vägrar säga det Så kanske är Donald Rumsfeldt en rimdövna Kanske ligger han Kanske ligger han bakom ja. Han jobbar ju nära med George Bush mm. som också har George Bush den äldre Och yngre Men den äldre påstås sig också i vissa teorier ligga bakom mm. Så alla ligger bakom mordet på Olof Palme mm. Men enligt svenska rättsväsende Så är det inte 33-åringen A.k.a. Han med mustaschen, A.k.a. en man i sina bästa år A.k.a. Viktor Gunnarsson ja. En stilig måste... man i sina bästa år <laughs> Alltså jag, är, jag är lite av en sån jag är lite så skäggbund. Ja, hade, <laughs> hade jag kunnat hade jag haft en ett, ett härligt skägg eller en rejäl alltså. snars Det är ett väldigt bra sätt att byta utseende mm. efter brott. Efter ett brott ja, precis. Så det borde ju vara ett bevis för att tretråringen inte involverade involverad om man inte rakat av misstag ja, efter exakt, att ja. har genomfört detta. Eller mm. så var älskande för mycket. Mm. <laughs> Men då kanske vi är klara med tre treåringen Jag ja. tänkte bara avslutningsvis liksom, Om det skulle komma fram imorgon då Vem det var och det skulle bli löst. Vad tycker du hade varit eh, Intressantast eller roligast Eller mest tillfredsställande Om det var Det hade varit roligt om det var så här helt oväntat som... som typ som att eh, Ingvar Karl som skulle ha gjort det till ja. exempel, eller, eller något sånt där. Men det, det har ju, är ju förekommit. Också. Har det förekommit till Nej, men det har ju förekommit i alla barns. I alla barn, ja, men det är ju Det, alltså, det är ju jättemånga barn som tänkte det. Eller liksom, det tänkte ja. man ju. Att det är ju ganska logiskt. Alltså i ett barnkylv är det liksom ja. att. Jag, jag kan ha sagt det i någon tidigare podd, men att det är ju fullt logiskt. Enligt liksom logiken i Disneyfilmer Snedsträck Shakespeare mm. Att det är den som tar över makten Den som, som tar över vi skildiga ja. Ja, ja. Exakt. Detta tror jag inte Jag tror ju verkligen inte att det är så Jag vet ja. väldigt mycket av mig om Johan Karlsson Han är en ja. en Men det skulle kunna vara att om Olaf Palme är Mufasa ja. Så är Johan Karlsson skar <laughs> Ja precis <laughs> Men om detta vet vi ingen Men Nej. jag tror vi kanske är nöjda då Har du något du känner du vill tillägga? Nej men det var trevligt. Det var mycket trevligt. Ja. Jag säger tack så mycket Cecilia Romslut. Tack så mycket för att jag fick komma hit. Hej då! Hej då!